الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لصدري ويسير لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي دو استسفى كزاهو اللب ربادنا شهيم господар الله سبحانه وتعالى استفارته لزملي نبيه انما يكون يستفاره انسانا da bi robova uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala salavat, selam i mir na Allahog poslanika ali i salatu a sam njegovu porodcu, njegove častne ashabe sve one koji slijedi na putu istini do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna, braćo i poštovani sestre, srijeda je, ovo je naš već sada stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin čuvenog imama Enneveve rahmetullahi aleyhi. Mi smo više puta spominjali i ponavljali činjenicu da knjiga Riyad Salihin je jedna izuzetno dobra, kvalitetna knjiga, knjiga koju bi trebao da posjeduje svaki vjernik, svaka kuća muslimanska zbog vrijednosti informacija koji se nalazi u ovoj knjizi. Imam eneva i Rahmetullahi Alehi pokušao u ovoj knjizi da rezimira četiri, odnosno šest najbitniji hadijski zbirki Islama, Buhariju i Muslima je Tirmidije Budavuda, Ibnu Mađu i Ennesaju. Svakako, postoje određeni hadisi koji nisu iz ovih šest zbirki, ali većina hadisa su iz ovih zbirki. Imam Ennevi, Rahmetullah i Alehi knjigu je podijelio po poglavljima kako bi čitaoc lakši mogao da se snađi kako bi korist bila veća. Svakako, u ovoj knjizi možemo naći mnoge hadise koji su nam potrebni u svakodnevnim našim postupcima i svakodnevnom životu. Prvi dio knjige Imam Nevi Rahmetullah i Alehi učinio je da su to hadisi koji podstiču insana na činjenje dobrih dijela dok zadnji dio knjige su zabrane u islamu. Mi smo došli do 28. poglavlja na 154. stranici ove vakve štampe knjige za oni koji imaju knjigu i žele da prati o 28. poglavlju prikrivanje nedostataka muslimana i zabrana njihovog otkrivanja i, bospetno, i bespotrebno širenja. U ovom poglavljima Menevevi Rahmetullah i Alehi spomeno je nekoliko hadisa koji govori o tome kako je vrijedno u islamskom društvu da musliman prekrije muslimana kada uradi određenu lošu stvar. Svakako, kao što kažu komentatori, ovog poglavlja i ovih hadisa, prvenstveno se ovdje misli na insana koji ne radi javno grijehe. Znači imamo čovjeka, okliznuje se, pogriješio je, neko je to od nas saznao. Pa je pohovalno i lijepo za insana koji jednom pogriješio, dva puta pogriješio, da to nije njegovo stalno svojstvo da takvog insana prekrijemo i da njegovu, hajde da kažemo, mahanu i sramotu ne širimo, jer... Vidjet ćemo, znači kako islam u svom savršenstvu pokušava da se sjeće u korijenu sve nešto što bi vodilo do razgrađivanja jednog društva. Jedna od takvih stvari jeste i šira, širenje mahana, odnosno sramota drugog brata muslimana. Imam en nevi u rahmetullahi alihi, Na početku ovog poglavlja citirao je Kur'anski ajet iz sure Nur 19. Ajet, inne l'ladine juhibbune ente ši'al fa'hišetu fil'ladine amenu, lehum azabun elimum fi dunja wal'akhira. One koji voli da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. One koji voli da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Allah Jerušanu prijeti onima koji voli da se širi o nešto loše, ni čeka patnja i na dunjalku i na ahiretu. Kažu islamski učinjaci da ovaj ajet obuhvata dva značenja. Prijetnja je ljudima koji širi nemoral u muslimanskom društvu, ali vidite danas koje osoba koji putem interneta, putem filmova, putem televizije, putem alkohola, putem raznoraznih moda na raznorazni načine šire nemoral u jednom društvu, pa se i na njih odnosi ovaj kuranski ajet: Oni koji vole da se u muslimanskom društvu širi beshtidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Jedno je značenje da teška kazna Čeka oni koji širi nemoral u društvu, a drugo značenje ovog ajeta jeste da oni koji širi i kojima je drago da se takve stvari širi o pojedincima u jednom društvu, njih čeka bolna patnja i na Dunjaluku i na Ahiretu. Zato treba da znate i da vjerujemo, da budemo čvrsto ubijeđeni kada imamo ljude koji se bore protiv islama, bore se protiv morala, bore se protiv čednosti, širi nemoral putem interneta putem, filmova putem, časopisa putem razno raznih moda, idolaleta i zabludi. Znajte da takve ljude čeka kazna još na Dunjaluku, a ono što ih čeka na Ahiretu mnogo je teže. Nakon toga... Imam en neve i rahmetullahi alihi citirao je hadiste od Ebu Hureyri kojeg izbilži ima muslim da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam kazao koji god čovjek sakrije mahanu drugog čovjeka na dunjaluku i Allah će na danu sakriti njegove mahane. Koji god čovjek sakrije mahanu nekog svoga brata muslimana saznao je za nešto loše, pa on to prikrije, ne širi, ne širi njegove mahane, Allah djelešan hum kada bude tom čovjeku najpotrebniji na sudnjem danu kada se budu upalagali računi Allah subhanahu wa će prikriti njegove mahane njegove grijehe pa pogledajte mi smo o tome i već jednom govorili kako uzvišeni Allah subhanahu wa udosta slučajeva i o tome su islamski učitelji pisali posebna djela nagrađuje ljude sodno djelu koji oni učinu pa ovdje insan je prekrio vrata muslimana i njegovu mahanu nije širio njegove mahane drugim ljudima pa je Allah njega nagradio shodno njegovom dijelu. Pa Allah, Želšanović, na sudnjim danu prekriti njegove mahane. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah citirao je hadis poznati. Hadis, jedan veoma, veoma interesantan hadis koji bi trebao da i uljeva i nadu u srce mu'mina isto tako da uljeva i strah. Hadis koji bilježi Buhari i muslim od Ebu Hurairi radijallahu ta'alanu koji je rekao da je Allah poslanik kazao svi moji sledbenici biće spašeni osim oni koji javno govori o svojim grijsima svi sledbenici mog ummeta kaže Allah poslanik svi sledbenici mog ummeta biće spašeni ova riječ spašeni u arapskom jeziku mu'afa ima mnogo značenja može značiti svim sledbenicima mog ummeta biće oprošteno A s druge strane ima tako značenje svi će biti pošteđeni da ljudi onima pričaju loše i negativno. Svi sledbenici mu umeta će biti spašeni. Biće im oprošteni grijesi, biće spašeni od toga da ljudi onima govori negativno. Pa nastavlja Allahu poslanik, ovaj hadis nam uljeva nadu. Svi sledbenici mu umeta biće im oprošteno, biće spašeni. Osim ko su ti oni koji javno govori o svojim grijsima. Želim ovdje da se zaustavim kod ovog momenta osim oni koji javno govori o svojim grijesima. Danas putem e, društvenih mreža, putem Facebooka i na druge načine vidjet ćete da ljudi kada urade grijeh uslikaju to, zabilježe to i onda to objave da i drugi vidi. Uzmite primjer koliko je naših sestara koji imaju Facebook profile. Čovjek ne zna ko je ta osoba dok ne vidi njen profil i vidi da je ona na tom profilu otkrivena. Ne oblači se širijetski ispravno. I bojim se da takve osobe potpadaju pod ovakve hadise. Ili ljudi odu u kafić, odu u kafanu, ode u Nargila bar ili ode ovdje, ili ode na, na plažu, ode na more, e, konzumira alkohol, konzumira duhan, sve to zabilježi i sve to objavi. Bojim se da takvi ljudi potpadaju pod ovaj hadis. Zato insan treba da se čuva ovog svojstva. Kojeg svojstva? Da čini nešto što je loše i da to pokazuje drugim ljudima. Ne daj Bože kako ne bi potpadao pod prijetnju koja je spomenuta u ovom hadisu pa kaže Allahu poslanik ali selam Svim mojim sredbenicama biće, biće svi spašeni, osim oni koji javno govori o svojim grijesima. A javno kazivanje o grijesima jeste da čovjek uradi kakav ružan postupak noću. Zatim osvani, a da niko sim Allah ne zna za njegov grij. Pa svome drugu kaži, ja sam sinoć uradio to i to. Allah je bio sakriju njegov grij, a on je osvano i otkriva ono što mu je Allah sakriju. Subhanallah. Kaže Allah poslanik, Svi sljedbenici mogu umjeti biti spašeni, osim oni koji javno govori o svojim grijesima. Pa kaže Allah, posljednik pojašnjavajući šta je to, ima ljudi koji noć uradi grijih. I niko za taj grijih ne zna osim Allah Đelešanu. Pa on osvani, Allah ga prekrio, nije dozvolio da drugi ljudi za to saznaju, pa se on sam počne hvaliti. Bojim se da one stvari koje smo malo prije spomenuli, da čovjek ode i negdje na more i čini određen grijeh i niko zato ne zna i onda on uzme i to dokumentuje, zabilježi, uslika i onda to pošalje na Facebook ili na neku drugu društvenu mrežu. Pa insan treba da se pazi, da se pazi, ne daj Bože, da ne bude obuhvaćen ovim hadisom. Nakon toga 243. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'alanu se prenosi Da Allaho ali se Allaho se ran doveden jedan čovjek koji je pio vino, alkohol. Pa je Allaho poslanik rekao, izudarajte ga u smislu kazni zbog toga što je radio. Pa kaže i disa cadisa, nismo ga udarali čime ko stigao, neko rukom, neko obućom, a neko čak i svojom odjećom. A kada je to sve bilo završeno i čovjek se udalio, neko reče, Allah te ponizio. Poslanik sallallahu alihi wasallam reče, ne govori tako i ne pomaži šitanu protiv njega. Zašto imam nedavi ra Rahmetullah je citirao ovdje ovaj hadis? Vidimo da je insan uradio određeni prekršaj, konzumiraju alkohol. Pa je Allah poslanik ali se nam želeći da tu pojavu sankcioniše u jednom društvu i da ispriječi njeno širenje, naredio je ashabima da tog čovjeka, ajde kažemo, da ga sankcionišu na način tako da koje se zadisju tu, da ga odgojno izudaraju. Pa kaže prenosi od Hadisa nekoga je udario ovako neko onako dok nisu završili nakon toga čovjek je otišao pa je jedan asa počeo da dovi protiv tog insana ovo je poenta pa kaže Allahu postani kalisa salatu ve selam ne govori tako i ne pomaži šejtanu protiv njega Ovdje ovaj hadis Allah najblizni imam an-Nabi je ovum poglavlju da insan Jer je ovo poglavlje prikrivanje muslimanski mahana. Ako se već desi da neko je uradi određen grijeh i zbog tog grijeha bude kažnjen, muslimani vjeruju ako insan uradi grijeh i bude kažnjen na donjalku, on neće odgovarati za taj grijeh na ahiretu. Pa ovaj insan ako je već kažnjen zbog konzumiranja alkohola na dunjalku, onda više nema potrebi da dovimo protiv njega. Čak šta više, kao što kaže šehu Sajmin e, i drugi komentator e, ovih hadisa, da je najprioritetni taj insan koji počinio grijeh i već je kažnjen i on je svoju kaznu iskusio već na dunjalku da dovimo Allahu, da ga učvrsti i da ga uputi na put istini. Pa Allah, za što zna, iz tog razloga Imam Ennevevi, rahmetullahi, citira ovaj hadis u ovom poglavu. Nakon toga ova poglavlja koja sada nam dolazi su kraća poglava za razlog od prijedodnjih poglavlja koja su bila po 20 i 30. A gdje sa ovim poglavljama imam, imam en neveju rahmetullahi alihi